Zer moduz dauzkazu horiek? Oso erosoak dira. Ondo geletzen zaizkizu. Trajerikera mangoa alduzu ezkontzara. Bai, grisi iluna, marraduna. Ba, beltza hauek oso egokiak dira traje ilunarekin eramateko. Bada ezpada jantzi besta hauek ere, italiarrak eta ikusiko duzu zer nolako aldea dagoen. Primera handitut. Beste hauek ere politaik dira, zer iruditzen? Zait estilo hori gustatzen, oso moderna dira eta zigituen gelditzen dira modazkanpo. kanpo. Orduan barrura emango ditut. Bitartean pare aterako dizkizut, biak probatzeko. Euker asko. Zer Zermo dituzu? Biak gustatzen zaizkit, Zuri zer iruditzen zazu. Biak dira politak, zein dituzu erosoago, lehenengoak ala bigarrenak. Biak berdintsu agian bigarnak hobetusiaago. Esan dizut, italiarrak dira eta oso larruanekoak. Etxe horrek oso zapata onak egiten ditu. Urte guztian ekartzen ditugu, jendeak oso guztura erosten ditu eta. Nik uste dut, hauexekin geratuko naizela. Bai, oso osoak dira. Oso ondo, gareztisagoak dira, baina merezi du.